Альбо висушить? «То я збігаю за вину? спитав Іван. І вже ноги у черевики, бух, і ногами тупу-тупу, хоч і на місці. «Та ж пів одинадцятої, магазин зачинений», – сказала мама. «Завтра купиш, ну?» «Та я в бар. Там вже дорожче, кажуть, та й бари вже зачинені. У Руського найдовше сидять». Так і пішов Іван. А мама таки грошей дала. Не хотілося іти Іванові до Руського, а таки мусив дебуляти. Нутром чув, тре. Бо надто вже вдень батько важко дихав. За груди хапався, навіть кашляти не міг. Мохоч вино поможе. Найшов Іван обіг. Бо ж одинадцята година скоро. Закриє чого доброго й Руський свою забігалівку. Хоча літо, а на дворі темно. Того й перечепився об якусь гіляку серед вулиці. Встав, тернув рукою щоку, цівка біжий, нехай. Тернув долонею, а тоді облизав солоно. Чого ж кров солона, а не солодка? О, Іван, зустрів руський, у якого ще світилося, і сиділо за столом двоє сільських п'яничок. Той же Петро і Темкорудий. Дякую тебе так, піво будеш? Мені вина, сказав Іван, цілу бляшку додому на гроші. Тут тимко заварнякав. Іван не ліпше пивка випий, чи вінця з нами, чи вино своєму батькові на поминки береш? Того вечора Іван уперше в житті вдарив людину. Хай таку, як той непутящий Тимко рукою по голові, невміло так тицнув. Ти що, охренів? Тимко зірвався. Та я тебе, бля, придурка, зараз на порошок зітруй, на капусту розквашу. Як не дивно, за Івана заступився Петро і той же Руський. Руський, як щеня, підняв Тимка за комір. У мене блін, ша, сказав, да і на уліце не совєтою. У чоловіка отец уміраєт. Может, вина перед смертью захотел, а у меня, блин, и такого, как у него, не было. Тебе что, мама в капусте нашла?» Тымко выширился, а потом ще и зубами, як пес, клацнув. «Сука», – сказал русский, – «размазать бы тебя по этой стенке, да жалко». «Ладно, живи, да приходи мозги свои последние пропивать. Эта месть получше твоей разбитой хари». Такий був Руський, такий був Тимко, а такий Іван, що побожно приймав з рук Руського пляшку вина і обдивлявся з усіх боків. «Воно, направду, червоне і сухе?» – спитав. «Ні, бурячкове і мокре», – вставив свої п'ять копійок Петро. Але коли вже Іван дістав грошей, щоб розрахуватись, він раптом скинувся, бо щось згадав – «Те, що батько казав до матері, про те вино». «Господи, як же його?» Що Іван, денег не хватає?» «Ні, хватає», – сказав Іван, і раптом пригадав. «У тебе нема вина не нашого того, як його». «Заграничного захотів?» – хихонув Тимко. «Гру, гру, – видихнув Іван. «Грузинського, що ли?" «Во, во, Іван зрадів, бо аж зіпрів, пригадуючи. Тоже червоного, але грузинського». Русський на нього пильно зирну, повагався, а тоді. Есть у меня одна бутылочка, заветная. Для коріша приберев. Да ладно, видно, тебе в самом деле надо. Для отца ведь. Для тата. Ніжно-ніжно проказав Іван, мов би проспівал. Ну вот, только оно дорогоє буде. 140 сорок рублей, то есть гривен, по-вашому. Та я, Русський, не сумлівайся». Іван заглянув господарю в очі. «Я, руський, завтра й принесу гроші!» Руський дістав звідки з-під прилавка високу пляшку. Іван змикитив, таке не по-нашому на ній написано. «На, от!» – простяг господар. «Да бери, чудак, настояще є грузінське віно, не подділка!» «Спаси біг тебе, руський!» – вклонився Іван, як мама вчили. Ну вот еще. Русский обтер пляшку вручил Иванове. Крепче держи только. Пакет дать? Не, я так. Ну, гляди. Я аж до дверей провел. И там уже. Меня, между прочим, Максимом звать. Максимком? Да, Максимка. Блин, бабка меня так звала, что за мамку била. Ты вот что, Иван, разницу можешь не приносить. Спаси, русский Макси. Іван нахилився до його руки. Ну, от і що, я не такий добрий, як ти думаєш. Ти заході, ко мене півка попіть. А то к другим я слухав, заходиш, а мене міняєш. Буду заходити, пообіцяв Іван. Легко йому мійшлося дорогою. Пляшку грузинського вина до грудей тулив. Зігрівав її своїм тілом. Здавалося, пляшка теплішає, А десь він чув, от кого, думає Іван, що тепле вино лікує, чи гаряче. А раптом Іван думає, що варто було б спитати, як те вино називається. Певно, в тих грузинів чудернацькі назви. Воно Відько Таранців їздив, казав заготовляти круглячки солодкі. То як вони, мандарики чи що, то потім дивні слова казав. Кацо, гена, гена, валє, цале". Як там, мій грузинської треба спробувати навчитись, раз уже за американську чи то аглицьку взявся. І приніс Іван вино до хати, перед порогом ледь не впустив з рук, та таки втримав, і гордо вступив через поріг. І поли вино втрюк за столом, мама теж не відмовилась, тільки скривилась, що кисле, та «сип цукру», – сказав тато. Іван потвердив, кисле, але на язику затримав і уявив, що то пиво. Татові очі свілились по-особливому, щось видно думав про своє, згадував щось. Добре було Івану отак у трьох сидіти, і хоч кисле, та пити вино. Він взяв до рук блєшку. У рештках темного напою плавав корок, бо в жухаті штукенці, штукенції, що його витягає, не виявилось, то довелося всередину ножем заштовхувати. Руський Максимко казав, що вино хороше, мовив. не підроблене, сказав тато, – і вкинув до рота шматочок сиру з того, що вчора мама панаска в магазині купила. «Може, ти би завтра таки в районну больницю з'їздив?» – сказала мама. «Коля Мартошин їде своєю машиною. Той тебе завіз би і привіз». «Куди там мені вже?» – отказав тато. «Як не наївся, то не налижишся. Пізно. Та й порушувати, силувати себе не хочу. Зі старою коргою я ще вспію привітатись. Наливай, наліпше Іванку, рештки вина. За маму твою вип'ємо». «Заслужила вона. Я, дурень, близь того не розумів». «Помовчи ліпше», – сказала мама. Іван обережно розлив вино у три чашки.